Марко Вовчок. «Інститутка». «Люди дивуються, що я весела. Надійсь, горя біди не знала. А я з роду така вдалася. Уродись, кажуть, та і вдайся. Було мене й б'ють, бо, дай не згадувать, не здержу серця. Заплачу. А роздумаюсь трохи і сміюся. Бувало лихо, що плаче, а бува, що і скаче. То так і моє лишенько». Якби мені за кожною бідою моєю плакати, досі б і очі я виплакала. Батька матері не зазнаю, сиротою зросла я, при чужині, у людях. Хоч не було діла важкого, так забували про мене, чи я не голодна, не холодна, чи жива я. На десятоліттях взяли мене в двір». Стара пані була нещо сумирна собі. Може, тому що вже благенька була, ледве ноги волочила, а заговорить тільки шам, шам одразу й не розбереш. Так куди вже бійка, не на умі. Весь день на ганочках нічка йде, охає та стогне, а за молодого віку славлять, вигодочки були чималі і в неї. Та треба ж колись і перестати. За мене то вже в дворі жили ми спокійненько. Одно було горе, що з двору й ступити не пустять. Хіба вже Велике свято, що до церкви відпросимося, а в неділю й не думай. «Розволочитись було, – каже пані, гніваючись, – не пощу. Не той ще вік ваш, щоб Бога пильнувати, ще матимете час, не зараз вам умирати. Сидимо було день при дні у дівочій та робимо, а тихо коло тебе, як зачаровано». Тільки пані заоха, або хтось дівчат на ухо, за чим озветься, Которе зітхне з нуду. Докучає було, та робота Докучає, аж пече. Та що врадиш? Спасибі хоч за те, що не б'ють десять раз на день, як от по інших чуємо. А як коли то було, звеселіємо не знать чого. Веселенько нам аж серце трепече. Коли б воля заспівав би так, щоби селі лунало, не всмілимось. І зглядуємось, та сміх нас так і бере. То одна морг... Небровою, а друга їй одморгує, то прив'яжуть тую до стільчика косою, інша скочить та почне вистрибувати дибки-дибки, щоб пані не почула. Крутиться, вертиться, тільки рукава, май-май-май, чого було, не виробляємо. У старої пані не було роду, окрім мала собі онучечку. У Києві обучалась, у якомусь там, от коли б вимовити – в інституті. Було частенько до старої листи шле, а стара ці листи щодня вичитує. І попоплаче над ними, і попосміється, коли пише онучечка, щоб уже приїздити за нею та додому забирати. Мати Божа, увесь будинок зворухнувся. Білити, мити, прибирати – «Панночка, сподіваємось, панночка буде. Стара пані немов одужала, коливає з кімнати до кімнати, виглядає у кожне віконце на шлях і настуряє за село дивитись, чи не їде панночка. А нам того й треба. Ми за той тиждень, що її виглядали, сказати нажилися. Шлють, тобі жимо, летимо, весело зочити степ, поля красні. Степ зелений, наче втікає в тебе перед очима далеко кудись, далеко, любо на волі дихнути. Квіток було назриваємо та позаквітчуємось, як молоді, та до самого двору тими вінками величаємось. А вступаючи в двір, схопимо з себе, позакидаємо, та так було жалко тих вінків кидати, так жалко. Діждали панночки приїхала. І що ж то за хороше з лиця була? І в кого вона така вродилася? Здається, і не змалювати такої кралі. Стара, як обійняла, її той з рук не випускає. Цілує й милує та любує. І по кімнатах водить. Усе показує. Усе розказує. А панночка тільки обертається туди-сюди та на все цікавим оком спозирає. Посадовила її стара за стіл. І плаче, і радіє, і розпитує, і частує. Може тобі того з'їсти? Може того спити? Навіть в напитків понастановлювала. Сама сіла, коли неї не надивиться. А панночка усе прибира, наче той горобець, хутенько і чистенько. Ми з за дверей дивимось на них і слухаємо, що то панночка говоритиме. Чи не дійдемо, які там у неї думки, яка вдача, звичай? «Яковось то жилося тобі, серденько, самій?» питає стара. «Ти мені не кажеш нічого». «Ай, бабусечко, що там розказувати? Ну да, така». «Вчили багацько? Чого ж вивчили тебе, Кришко? От захотіли, що знати. Добре вам, бабуні, було тут жити на волі. А що я витерпіла за тим ученням? І не нагадуйте мені його ніколи. Голубочко моя, звісно вже чужі люди обижали тебе дуже. Чому ж ти мені зараз цього не прописала?» «Що це ви, бабуню, як можна? Зараз дознаються. Бідолашечко моя, скажи ж мені, як тебе там кривдали ції невірні душі? Ох, бабусечко, і морено, і мучено нас, та все дурницею. І те вчи, і друге, і десяте, і п'яте, то, то вчи та то вчи».